Get to the chopper! Hej och välkommen till filmpodden nummer 33. Tjena Gustav. Hej Per. Och tjena Louise. Hej. Jo, jag såg jag på din Wikipedia-sida att, att ditt artistnamn är Louise Constancia. Men trots det så kallar du dig bara det Iblandia. <laughs> <laughs> oh. Ja. Ja. Oh. <laughs> Vilken är din favoritfilm och varför? Oj, oh, ehm... Um... Uh, jag uh, Det är så himla svårt uh, Filmen som fick så här Wow, för vad häftigt det är med film Det var Apocalypse Now mm. Men jag tror faktiskt att jag har fått en ny favoritfilm Men jag tänkte vi kunde ta upp det sen Okej, okay. spännande ja. Mycket spännande mm. ja. uh, Favoritmat? Allt så länge det inte är oliv i det. Svarta, lir och gröna? Det är ingen roll <laughs> Nej. Jag har det nog med dig faktiskt <laughs> Så är går bort ja, Martini går bra, så länge det inte blir i den. <laughs> Skostorlek? 40 och en halv ungefär. Mm. När vaknar du idag? Klockan sex. Hur dödar man en zombie? Uh, med kärlek. Med kramar. Oj. <laughs> jag tänkte det kan skrimma, eller jag vet inte, men det... Jag tror på det. Är det något sånt i den här filmen Warm Bodies? Eller? Jag har inte sett den. Men... Jag, vet, jag vet inte. Jag har inte heller sett den, men Jag det tror är det är att han blir mer och mer människa ju mer han får kärlek. Ja, ja det är nog. Se. Det, det kanske funkar. Ja. Och äh, ja, Jonas, vi får en uh, lyssnat av Martin Tillqvist varje vecka. Mm. Varje, vi får en lyssnare av han. En avsnitt. <laughs> lyssnar frågan? Ja. Jag lyssnar. Ja. Ja. Kanske vi får den med. Ja, kanske. Men den här gången har Blomman ställt en lyssnafråga Just det, ja. Och vilken monolog eller tal i en film eller tv-serie tycker ni är den absolut bästa? Mm. Eh, fått en del svar här. Eh, Jakob Larsid säger Andy Millman i Extras Christmas Special i Big Brother-huset. Eh, och talet i den danska filmen Festen. Johan Nyman säger första tanken är Full Metal Jacket. Vilken scen är nog inte svårt att gissa säger till smiley smile. Uh, David Björk säger Blade Runner Rutger Hauer's Tears in the Rain adlib. Den jag man inte bort. Christian Brax from Dusk till Dawn inkastaren på Titty Twister bar. Smiley smile igen, va? <laughs> Är det samma person eller? Nej, ja, inte man. Uh, Mr Tillqvist säger Talet i Independence Day ligger top of mind. Så amerikanskt men ändå så rätt där och då. Bra där Mr President. Det här har vi lite, en liten anekdot sen förr. Uh -huh. Jag parterade väldigt mycket, men, eller väldigt mycket. Ibland hamnade han på samma fest som en som hette Dödskristian. <laughs> han, han tyckte också den här monologen i Independence Day var ja, jätterolig. Jag man tyckte nog att den var rätt mäktig då. Ja, för det var den enda filmen presidenten kunde säga Let's nuke the bastards! <laughs> ja, just det. Mm. Är du? Det... Jag hade nog... Några... Mm. Jag har nog sagt eh, början på train spotting. Ja, oh, det är den bra. Är bra. Den har jag tänkt inte jag tänkt på. På. Nej, inte på, inte alls. För första gången jag tittade på den så hade jag ingen undertext på så Jag fattade inte den. Nej, det förstår jag <laughs> det är minuter, det var. Jag fick se om den, men den är bra. Ja. Mm. Ett eh, et raleigh säger. Eh, då måste jag säga Charlie Chaplin's i Diktatorn. Blomman själv går bananas på sin egen fråga och eh, slänger ut ett mega svar som jag har sammanfattat lite. För det var Youtube-länkar och allt möjligt. Det är lite svårt att orka inte läsa upp själva länkarna. Men eh, då, då säger han. Från Boston Legal, säsong 3, avsnitt 5. Eh, talet kallas Whose God Is It Anyway? Från The Newsroom, okänt avsnitt Why America Isn't the Greatest Country in the World Anymore? Mm. Eh, hamburgers, monologen i Pulp Fiction och Park. Park scene i Good Will Hunting. Mm. Good Will Hunting eh, vet jag inte vilket. Jag har inte sett den. det, är, men... Det är väl när de sitter det är väl Robin Williams där på den här parkbänken i ja. De snackar ju mycket. Den som är tittar på posten eller? Sitter ah, Ja, precis. Ja, det är nog mm. det. Eh, det var alla lyssnar. Svarar du något på det? jag tänkte på först är i mm. Shaun eh, mm. med Milla. Mm. Okej. Okay. Come with me! Mm. Det var ett kort tal. Ja, <laughs> ja det var, och det bygger upp riktigt det, ja, det. Jag har en liten oväntad. Det är Jean-Claude Van Damme i, i Jean-Claude Van Damme. Eller Jag, ja. Jag blir så chockad över det. för Det är en ganska bra film. Sen mitt, sen mitt i filmen så vänder han sig mot kameran. Och så håller han, sig, håller han ett, tio minuter. en lång monolog. Är det den han lyfter och åker och kranen ut ifrån dekoren och allt det. Ja, han åker du. Ja, ja, precis det. just det. Så man tas ur uh, filmupplevelsen fast ändå inte. Mm. Han uh, han är överraskad med väldigt bra skådespelaren scenen. Så, ja. så. annars följer jag med min uh, min bror Jakob här om mm. Andy Millman i extras. Jag vet inte om ni har sett den men Nej. Nej. Det då första gången uh, Ricky Gervais fick mig att gråta. Mm. Inte av skratt Först, utan. Första Nej, inte men... av skratt utan uh, Var det första och enda? Eller, var det... eh, eller nej i och för sig. I office är det också någonsin. Men, men extras var väl kanske andra gången mm. eh, då. Annars har man inte, har inte fått med gråta. Kanske med skrattar. Ja, sk gråtskrattar. Mm. Eh, lyssna brev. Kom, eh, kommer ja. snart. Kommer det snart? Ja. Oh. När då? Eh, alldeles strax. Okay, <laughs> strax. Eh, nyhetsinslag. Mm. Eh, Jokerns statueringar bekräftade tyvärr. de oh. ska ja, då har släppts foton från inspelningsplatsen, då ser man... Oj, oj, oj. Är, det, är det den där när han har den i pannan och det? Eller? Ja. Oh. Mm. Ja. <laughs> det ser ut som hemma Photoshop tyckte jag först. Mm. Ja, lite så. Ja, det har rätt mm. Mm. <laughs> Och så har vi ju det här med Daniel Espinosa, har ni hört den? Eller? Utvandrarna. Mm. Mm. Just det. Jag är skeptisk. Ja. Jag tycker inte om Espinosa:s eh, filmer. Jag tror inte jag har sett någon film av uh honom. -huh. Du har sett Snabba Cash kanske? Uh. Uh, nej. Nej. <laughs> nej, då har du <laughs> kanske inte sett någon film <laughs> jag tror inte det. Babylon sjukan uh -huh. det har han inte jag sett i sig. Uh -huh. uh, jag slår vad dem att Joel Kinnaman och de med att spela Carl Oscar och Kristina. Ja. <laughs> uh -huh. Och det Det hoppas jag inte på, men uh, jag tror det. Det finns någon chans, ja. Eller en, mm. risk. Ja, men en risk. Men risk. man. Ändra med mig i en um, Suicide Squad? Jo, det är han. Okay. Jag tog väl över efter Tom Hardy tror jag. Jaha. Nerköp. Aha, jo. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Har det gått mm. bra för honom egentligen? Alltså i Hollywood? Det känns inte så. Jag vet inte om det... Är... Han, han fick riktigt det genombrottet som han ville ha med Robocop. Men mm. ja, jag det går nog hyfsat ändå tror jag. Han får ju ändå roller. Suicide Squad är ju en ganska stor ja, det. Är det. Mm. Uh, hade du någon mer nyhet? Mm. Ja, Limitless blir ju en serie. Den filmen? Ja, filmen med Bradley Cooper. Jaha. Och han kommer dyka upp som en biroll ibland. Okej. Okay. Twin Peaks är tillbaka igen. Mm. Ja, just det. Ja. Vi får se hur många gånger de hinner ändra sig. Mm. <laughs> X-Men The New Mu Mut Mutants kommer tillbaka. eller kommer en Vad ny... blir det då? serie? Ja, en film. Jaha. En spin-off-film på X-Men. Jaha, okej. Okay. Med bara... andra... Mm. Ja, okay. Jag tror det. Jag har bara läst lite snabbt här. Mm. Men... Ny utvandrare har vi tagit. Oh, ursäkta. Nej, ja. jag heter han. Han som spelar X äh, dr. Xavier Han hade ju hey. lagt upp någon bild där. Vad heter han? Skotten. Ja, ja James McAvoy Ja, han har lagt upp någon bild på sig själv i den här. Alltså med rakat huvud. Så han ska väl vara med i någon ex i film då. Ja, typ. men han ska nog vara med i Apocalypse. Just det, jag väster, jag tror jag. Eller? Det ska, ja, jag är ju inte med. Nej, jag tror det. CSI läggs ner efter 15 år. Åh. Oh. <laughs> <laughs> oh, äntligen. <laughs> <laughs> Sad smiley smiley. Jag tror att jag har sett något avsnitt faktiskt. Oj. Jo, det har jag. Jag, jag har sett, äh, jag har sett äh, taratin, taratin så många. Ja, jag Tarantino Jag köpte den på DVD men den är mm. fortfarande inplastad. Mm. Var det bra? Ja, de är, de är bra de avsnitten, mm. det är ju två. Försöker jag se dem där. Har Tarantino ut? Ja, han har regisserat två avsnitt av Cesar. Och var det de mm. när de var i lådan där, vet han? Ja, just... Ja, men det har jag sett. Jag tror de heter Shallow Grave eller något sånt. Okej. Okay. Eller någon, någonting sånt. Okej, okay. ja. ja. De var bra. Det, man märker väldigt tydligt att det är Tarantino för det är helt annan dialog. Ja, och... ja det är ju så. Och sen snuddar jag ju lite av det till Kill Bill sen. Just den, <laughs> den premissen. Men... Alltså, gjorde han det? Ja, med, okay. med begraven leven, levande begrav. Alltså, det gör de i... Har du inte Så... sett Kill Bill? Jo, Kill Bill har <laughs> <du>, <laughs> ja, mm. ja. ja, mm, mm. jag sett. Ja, du ju Nu får vi se om Gustav är glad här. Mm. Ricky, Ricky Gervais har lyckats ordna finansiering till sin film Life on the Road. Just det, om jag får se. precis, som är en fortsättning mm. på The Office. Mm. Det, det blir nog bra. Ja, tror jag. Och eh, sista nu då, Mupparna, jag comeback i tv. Ja. <laughs> Okej. Okay. Mm. Mm. Det sista vet jag inte riktigt vad jag tycker om. Nej, men... jag vet inte heller. Det känns inte så mycket. Övrigt får vi ju säga att vi var med i Filmedicet säsong tre episoder 06. Mm. Gårds... Så det kan man gå och lyssna på. Precis. Gå och gå någonstans. Men... Vi snackar vad vi ser fram emot 2015. Mm. Ah, precis. Och lite andra saker. Mm. Mest popcorn. Ja, <laughs> vi åt popcorn och det var gott. Vart är vi nu, Per? Nu, jo, nu står det sig State Zero här. Det står det. Ja, och jag blev helt förvindersam. Men det är ju den här zombiefilmen som du tipsade om för fyra veckor sedan kanske. Den svenska som har gjort en zombiefilm över Så, ja, ja, i, ja, i Stockholm. Ja, just det. Då. Som inspelar i London. Ja, det kanske är. Ja. Ja. Så har de, ja, fast de har använt lite, lite klipp från Ja, det måste de ha gjort. Men, André, den är häftig. Ja, Andrea Wallin har gjort den. Mm. Då får vi tipsa om oss. Och, och jag tror det finns förhoppningar för en långfilm också på den. Ja, det gjorde de nog. Ja, de drar igen nu allihop. Ja, till Precis. Har du sett den? Nej, Vis jag har inte. Jag är väldigt dålig på svensk film. Fast. Det är en science fiction kortfilm film. Okay. Jättekort film. En kvart kanske? Eller? Ja, det är det nog. finns ja. på, jag tror det är Vimeo. Ja, den fanns på Youtube också. Ja, okay. ja. State Zero. Jag skrev upp det i alla fall. Så... Mm. Mm. <laughs> Riktigt ja. Och så gratulerar vi Willow som Blomman plockar hem. Gratuler gratulerar vi Willow eller Blomman? <laughs> Ja, de fann väl varandra. Ja, det gjorde Förhoppningsvis. Mm. Undrar vi kan hoppas på ett litet, en recension från honom, En ljudrecension? Ja, frågar vi så får vi nog det. Då gör vi det. Ja, då frågar vi det. Och eh, tack till Martin. Ja. För att han sponsrar. Ja, finns. finns också. <skratt> <skratt> Självklart. Mm. Nu kommer vi byta för svenska repliker. Ja. Och då återkommer jag till lyssnarbrevet. Aha. Från eh, Björn, brorsnor igen. Ja, brorsnor. Ja. <skratt> det är jätteroligt. Ja, uh, hej Per, lite filmcitat igen. Ha? Jag är... Uh, vet du vad det är, Louise? Uh, vi ska gissa vad det är för någonting du är översatt. Ja, ja. helt enkelt. Yeah. Då kör vi en brorsnors här, Jag är en mog. Hälften människa, hälften hund. Jag är min egen bästa vän. Han var svårig. Jag tror det är Chewbacca i Star Wars. Nej, men det <laughs> är inte långt ifrån. Hässe? Du är inte alls långt ifrån. Eller ja, är det han, från Spaceballs? Ja. <laughs> ja, snyggt, snyggt, snyggt. Mm. Uh, ja, tack så jättemycket. Och då kör vi nästa. Ja. Paris. Alla dessa gånger har jag varit under Paris. Äh, Ratatouille. Oj! Ja. Jag jobbade mm. på Disneyland, så... Ja, <laughs> Har du jobbat? Ja. Ja. Cool. ja. Häftigt. När då? Äh, jag jobbade typ tre år. Efter att jag tog studenten, flyttade dit. Och så jobbade där, och sen i film. Och sen kom jag hem. Fyfan, så vad kul. Mm. Ja. Vilken upplevelse. Ja, ja visste. Var det bra? Det var speciellt. Vilken prinsessa var du? Jag fick inte vara någon prinsessa. Jag var för lång och jag kunde inte dansa. Så jag fick trycka på knapparna. Men med kunde du behöva vara Nej, jag var för kort för lång än. Jag var sån här... Ja, det var mitt emellan. Då. Jag var en bastard size som de kallade det. Yes. <laughs> ja. Gjorde de det? Okej. <laughs> ja, okay. ah. Ah. Men... Det var kul då? Ja. Ah. Så du kan franska med då? Eh, ja. Då kör du då köra per resten på franska. Av ursättningarna. Jag kan då... Oui. Oui. Oui. oui. Ja. Je ne comprends pas. Ah, très bien. <laughs> ah, oui. Uh, ja, jag kan inte säga det här, men... Tjauté. Oj, oj, oj. Så, det var franska kul för Det var jättebra. Nu har jag tappat bort mig där. Lyssna noga på vad jag ska säga. Jag minns. Jag minns allt. Hur tror du du uh, vill nej. nej. Varför valde du mig? Du verkligen inte minns, gör du? Vi har inte hämtat dig. Du valde oss. Du frivilligt. Precis här. Just här. Även efter du varnades. Uh, här känner jag igen. Mm. Det är Annis favoritskådespelare. Mhm. Mm är det mm. Interstellar? Nej. Uh, nej, nej. Uh, jag tror den sista filmen i trilogin. Sen kommer jag att fira med Jeremy. Ja, okay. för den. Då är det ju alltså Born Ultimatum. Ja. Ja, just det. Det mm. var lite fusk Det vet inte ens vem Ernest är. Nej. <laughs> Nej. Han gillar inte med Damon. Nej, okej. Okay. Varför inte? <laughs> jag vet inte. De har inte frågat. Skicka dig en lyssnafråga till uh, Filmadict. Uh, ja, okay, svar, svarar de. Ja. Uh, ska du skjuta mig? Det beror på, ser du mig? Mm. Mm. Man. Nej. Säg till min mamma att jag älskar henne. Levlin, era mödrar dött. Sedan ska jag berätta för henne själv. Jag tar en eh, svenska titel. Uh -huh. Inget land för äldre män. Uh -huh. No country for uh -huh. old men. Ja. Uh -huh. Jag är precis som att förlora min tro med mänskligheten. Stäng din käft, banan. så just Gustav. Hur långt är du? Jag är en junior. Jag menar i din graviditet. <laughs> junior? Nej. Nej. Hey. Uh, nej. Juno. Juno. Ja. Det, det var, var nästan junior. Jag har bestämt mig för att sluta tycka synd om mig själv. Det är nog många filmer tror mm. Annat än mitt öga är två saker som inte är förlånat. Min fantasi och mitt minne. Det är den här uh, scoffondre et papillon. Ja, oh, <laughs> Och det blev alltså Louise Skaffandra och du papillon? vad det är på svenska? Ja. Alltså, jag vet inte ens filmen heter på svenska. Den heter Fjäll glas. i glasgrupper. Det heter inte så. Ja. Jag kan bara den på engelska och på franska av någon anledning. <laughs> och vi pratade lite om det när vi hade den som filmdex. Vad ska egentligen betydde? Ja. Men alltså, när jag googlade det så blev det rymdräkt. Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, Skaffan är, är ett sånt jättekonstigt ord. Jag har faktiskt ingen aning om det. Så det ja. Jag kan, typ... jag, kan, jag kan kolla upp det. <laughs> Dyka, klocka, glaskupa, rymdräkt. Mm. Glaskupa det är är det väl ja, glaskupa är väl och så. Nu får jag ju ta. Vilken är den bästa franska filmen? Oj. Förutom delikatesser. Um, alltså, jag har lite svårt. Mm, det är en svår fråga. Ja, för att alltså, jag är inte så inne på fransk film för jag tycker de är så fruktansvärt pretentiösa för det mesta. Mm. mm. <laughs> Alla bara, mm. Nej, det äh, jag inte, ah. uh, Oj. Jag tycker en av uh, de roligare filmerna som uh, på franska är, som heter OSS, som uh, mm -hmm. Det är en typ spoof på James Bond. Med, ja, med han i, uh, Ja, han som är med vad heter han, Jean Dujardin. Mm, just det. Den är, Den är ganska kul. Det är lite så här roligt. Uh, men alltså jag vet inte jag, Eftersom jag gick på skola i Frankrike Så satt vi liksom och tittade på så här, Hiroshima mon amour Jag vet inte om ni har sett den mm. Men, Alltså det är så Det är så pretentiöst som du bara okay. kan bli Det är så här 60-tal, svart, vitt Poetiskt och, mm. ja, Jag vet inte, det kan vara lite för mycket för mig mm. Men ja Ja det lyger det mm. som ja. vi, vi går över på nästa film Ja, ja. Och du leder lycklig lyckliga i alla sina dagar Ska jag ta lite mer? Ja, klart mer. Det finns inget sätt att hjälpa henne. Hon har gjort förälskade kyss. Va? Det är den mest kraftfulla sak i världen. Det är den här. Det låter också som en Disneyfilm. Snövit. Ja, det är jättenära en Disneyfilm. Det är en nära Disneyfilm. En Disneyfilm i verkliga livet. Är en Ja, för Jag vet inte om det är. det det är en av Jag har en tävling i mig. Jag vill att ingen annan lyckas. Jag har en tävling i mig. Jag dricker upp din milkshake. Jag dricker upp det. There will be blood. Snyggt, Gustav. Han är inte spindelgris längre. Han är Harry Plopper. Harry Plopper. Harry Plopper. Du dödade bara en helikopter med en bil jag var slut på kulor. Där har du uh, 4.0. Ja, oh. eller, eller levande fritt eller dö hårt. <laughs> mm. Så, då går vi på filmläxan. Det kan vi göra. Och då fick vi Cita Sings the Blues av... Uh, av Fanny? Fanny. Från 08 av Nina Pejli med Anette Hanshaw, Asim Chabra, uh, Bavana Nagulapali med flera. 7,7 på IMDb Mm. en animerad version av den episka indiska berättelsen om Ramaya Ramayana på 1920-talet jazzsång mm. yes, av Annette Han har du sett den här? nej jag har inte det. jag har talat om den men eh, jag har inte sett den faktiskt jag skriver ett myse här på två ställen ja. <laughs> så, mm. så det var den den är crowdfundad mm. och i början står det uh, Your Name Here Production ja just det, <laughs> precis, den heter så ah, det var kul. Mm den tecknade du stillen? Eh, ja, precis när, jag fick den här, när vi fick den här så skickade jag en länk till oss. Mm. Och då gick jag direkt in och bara klickade för att se vad det var för bildkvalitet. Då hamnade jag mitt i. Och så kände jag att det här är inget för mig. Jaha. Men eh, sen med bara någon dag senare kollade jag på den och hade helt fel. Mm. Vilket var kul. Olika tecknars stilar. Ja. Det kul också. Tre eller fyra olika stilar som de blandade från och till. Sådär. Ja, två eller tre. Ja, det ja, var När katten är hungrig hoppar den på husso och matte. Mm. Han vaknar upp, hoppar på husso och matte och så får mat. Mm. Lite skum. Ja, ja, det var den väl. Men, Den bygger ju på den här indiska berättelsen. Och den var lite skumma personer och ja, var varelser i den. Verkligen. Jag gillade verkligen hur de här tre berättarna... Ja. De, man märkte ju så tydligt att de, de kunde ju den här berättelsen. Det är ju någon sån här jättekänd berättelse. Och så berättar de den... Hur minnet improviserar fram och diskuterar emellan sig. Ja. För alla tre hade olika syn Och hur de då animerade till detta. Och när de var osam så blev animeringarna att det liksom skiftade fram och tillbaka lite. Det tänkte jag inte på. Nej, okej. Okay, det påminner faktiskt väldigt mycket om The Ricky Gervais Show. Jaha. <laughs> <laughs> Där har de ju då utgått från Ricky Gervais podcast som han gjorde tidigt i sin karriär. Och så har de tagit improviserade samtal därifrån och animerat till. Ja så det är lite samma effekt som i den här äh, filmen jag gillar verkligen den typen av humor så ja. det blir väldigt roligt i emellanåt tycker jag ja. som när de äh, skulle komma överens om hur de flög över ja. tänkte det tänkte du på ja. för då bytte de hela tiden, var det flyg? nej det var någon ja. flygande matta eller... <laughs> ja. mm. det är lite svårt att förklara men se, jag tycker man ska se den här mm. ideal, stora höfter och stora fina <laughs> lotusar <laughs> <var> <laughs> ja den ser det också bra Her, her eyes are like big lotuses, and her breasts are like big lotuses. Ja, <laughs> een massa lotuses. Dat is cool. En mm. oh, mysig musik, en oh, speciellt total till låten Who's Knocking On My Door. Me o' my, my o' me, yes I'm having company, who's knocking at my door? Those times, stay old o'clock sounds like a full I know it can't be the milkman, the gasman, de who always collects. I hope that it isn't that and egg man who out those If it's be in. my dog. Oh, cool. Stackars sjön och åka så långt för ingenting. Mm. Och där, just den, den berättelsen tyckte jag nog var den minst intressanta, kanske. Mm. Just den amerikanska. Så gick det ut parallellt där. Mm. kanske inte hade behövts, men ja, det gav kanske en extra dimension. Ja, och ja, det här är ju. Den intermission mission i filmen, det är en liten trivia här nu. Då. Den intermission som var i filmen är en hyllning till Bollywood. Men det men det ganska var ganska roligt, det var, ja, var inte mission på. 25 minuter eller någonting. Ja, Och filmen var 80 minuter. Ja. Och så hände lite saker, det var lite roligt. Ja, precis. Inte ja, det förstod man att det var någon hyllning, för det var ju inte så nödvändigt när det var bara änglar 20 år långt Nej. så. Ja. Uh, är du klar? Mm. Betyg 6 av 10. That's all till Citas Ins the Blues. 8 av 10. 8 av 10. Mm. Mm. En rekommendation. Ja, faktiskt, den på den perke fick vi två vinnare så. Mm. Det Touching the Void. 2003 av Kevin McDonald med Simon Yates, Joe Simpson och Brendan Mackey med flera. Sitter här, Louise. Nej, inte heller. Nej? Oj, klart. Nu försvann allting. Man kan, ju, man kan ju diskutera om det är en dokumentär eller inte. Ja. Eftersom det är, det är en dokumentär men det är egentligen bara de här intervjutillfällena som gör det till en dokumentär för allt annat är ju filmat. Film, det. spelfilm. Den, ja. så. Mm. den, har, inte upp, den har inte skrivit upp vad den fick. Den har inte skrivit ut under handling. Jo, handlingen har skrivit ut men ja. inte vad den fått för betyg på IMDb. Ja, den har över åtta i alla fall tror jag. Mm. Den sanna historien om två klättrare och deras resa upp för den västra delen av berget. Silua Grand 1985. Mm, mest nerför handlar det om. <laughs> jag vet inte om de gillar sådana här dokumentärer egentligen. Liksom att de spelar upp, de pratar och sen spelar de upp. Ja, men jag tyckte det... att det var väldigt bra gjort. Väldigt bra skådespeleri och väldigt, väldigt ambitiöst filmat och... Gripande. Det känns ju som att det är på riktigt. Ja, det gör det. Faktiskt. Och fattar, när man väl har kommit upp för berget Fattar känslan de står där uppe mm. Det är nog kul, men det är inte värt det Nej, men jag tänkte För att, för att man ska få en liten bild Av hur han känner sig, den här killen här. Tänkte att ni har varit uppe på ett berg Ska ner, halkar och bryter benet Ramlar 30 meter ner Och sen så går man i flera dagar Eller hasar sig fram flera dagar Och sen får man den här låten på hjärnan Nu kan ni, kan ni tänka er hur han kände sig. Då kan man inte bli annat än galen. Åh, nej, han gillar den inte ens här för mig, va? va? Han sa att han inte gillade den. <laughs> mm. eh, minus 80 sa de på något ställe. Kan det stämma? Ja, 80 för skulle här jag skulle visa sådana här. Ja, fast 8, nej, det. 80... Det är ju jättemycket. Fast eh, sa de där? Jag kan Men ibland kan det ju bli svinkallt i själva vinden. Eller i vinden bara så. Mm. Ja. ja. Eh, och här har jag skrivit eh, undrar om de... Eh, nu försvann det igen. vad jag det? nu Per. Ja. Undrar om de kommer klättra i bergen igen har skrivit. Och det gör de ju tydligen. Ja det fortsätter de ju med sen ja. Och vilket de hänger. Det är en som hänger över en ravin eller någonting. Mm. Och den andra han stretar emot. Jag vet mm. inte om den andra killen är död eller levande. Nej han, han hänger det. katt. Den känner inte jag till riktigt. Ja den som är i lådan. Som både är död och levande. Ja ja ja precis. Mm. Och han skär av repet. Mm. Vilket beslut ja Det fick han ju skit för sen också när han kom hem Ja, men massa det, skit man förstår ju, han, han kunde inte göra något annat nej. Han hade ju dött den Och sen när han eh, hamnade i ravinen mm. Och enda sättet Det är att gå längre ner i ravinen ja, Och då ont i magen ja. Usch, vad Och detta är ju deras berättelse mm. Man vet ju inte vad som har hänt Men Fascinerande berättelse Mm. Jag minns att det var andra gången jag såg den här Första gången för massor med år sedan jag såg den så, eh, så kom jag ihåg att jag tyckte Att den höll ungefär 3 av 5 i början av filmen 4 av 5 i mitten och 5 av 5 i slutet Oj. Men den här gången tyckte jag mer Att den höll 4 av 5, stabilt 4 av 5 hela vägen Ja, den höll 5 av mig Av 10 <laughs> Okej <Okay. laughs> 5 av 10 toppar till Touching the Void Nej, ja, därför 8 av 10 gör mig med mm. Men det är nog bara för att jag inte gillar såna här ja, för att du blir font i magen. Ja, ja jag gillar font i magen ibland. <laughs> ja, jag vet inte. Men eh, nu har inte jag sett den här, men har ni sett eh, din poster? Den ja. dokumentären. För den är också sån att det är lite så här, uppspelat. Alltså, lite drama mitt i det. Ja, är det bra? Alltså, jag tycker det är jättebra gjort. För de har liksom använt ljudet av intervjun. Ja, och liksom satt liksom, det han säger... Har de liksom använt när han återberättade. Och så, liksom, så att snubben som spelar honom säger liksom det. Ja just det. Ja, det är väldigt, ljudet är väldigt häftigt i den och det funkar på något sätt för jag blev också lite så här det känns lite så här att spela upp på dokumentär alltså åter mm. återspela det kan bli lite konstigt ibland men ja. den är väldigt Du får bra. lyssna på vår amerikanska podd. Ja, okay. med han Andy som är med i det avsnittet. Ja. Det är avsnitt 31.5. Okay. Uh, han uh, var production manager på den filmen. Ja, det han, ska jag. Göra. Han drog lite snabbt uh, om vad han, hans erfarenheter på den. Häftigt. Vi gör ju där också jättemycket. Ja. Då ser vi nya lexor då. Och och då får Louise plockar fram sin lista. Ja, alltså jag har haft sån ångest över detta. Oj. För jag sitter här och säger, skit, men vad, vad skulle jag kunna ge för en som är okej okay och som. Ni kanske inte har sett. Mm. Eh, och jag har ju sett eh, alldeles mycket som jag egentligen inte har någon aning om. Vad eh, det är? <laughs> nej, men alltså. <laughs> bara, det känns lite som att jag har skrivit upp allting som jag tyckte var bra. Vilket antagligen inte är så eh, bra. Mm. Eh, men eh, jag tänkte att... Jag och och, och, om du verkligen vill ha något med... som vi inte har sett så får du ju säga flera. Så kan vi ju säga <laughs> ja, pass <nej>. eller något. <laughs> pass. Nej, eh... Inte... För jag att... Först tänkte jag Beast of the Southern Wild men Den har jag sett Men den pekar du inte se Den har jag missat jag har den... men, men var bra, du kan ju ta den bra. Uh... Som sagt Beast of the Southern Wild Från 2012 av Ben Saitlin Tror jag, jag har skrivit mm. Jag är osäker på den mm. uh, Som, jag vet inte hur mycket jag ska säga Berätta lite om du vill lite. Ja. Ja, Den ja. handlar om Harsh Puppy heter hon En liten tjej Som bor tillsammans med sin pappa uh, i Louisiana typ, ute i träsken. Uh, och uh, det handlar lite om hur de försöker överleva uh, på ett ganska spartanskt vis. Mm. Uh, men fast de egentligen inte får bo där ute, alltså som de bor. Uh, och det häftiga egentligen med den här filmen är det är lite mer hur den var gjord, okay. än själva historien. För att det var en. Alltså den här, han kom ut. Jag tror han gick ut college eller någonting sånt Och helt enkelt tog med sig typ halva sin klass Flyttade dit en månad eller två Och så gjorde de den här filmen tillsammans Kul mm. uh, Ja, så det är väldigt häftigt Så kan man få tag på lite extra material och sånt Så är det väldigt kul att se hur det gick till Och den här uh, uh, uh, Hon som spelar harspappi <laughs> Som mm. vi inte kan uttala namnet på q så är Wallis eller något sånt där mm. Ingen aning hur man säger det Um, hon blev nominerad för en Oscar för den mm. Och hon är helt Galet ute verkligen. Det var så kul att se henne på Oscarsgården tycker jag Ja men hon satt Det ja, är det jättehärligt Så är det är en väldigt eh, Både gullig och eh, Lite småhemsk film Och den, det visar att man kan göra ganska häftiga, stora, coola grejer fast man inte har så mycket pengar. Det är gött när det blir så. Ja. Den är ju rätt fantasifull också. Så. Ja, precis. Den har lite, det är lite så indie-fantasy... Ja, vi mm. ja. Får, får titta och ja. se. Jag tycker det är ett bra val. Ja. Jag ser om det. Ja, det ja. Tack så mycket. Ja, så Och Perkis igen där. Fear and Looting i Las Vegas. Ja, den behöver jag inte om, den har jag sett massorna med gånger mm. Har vi sett några filmer då? Och då får du ju börja mm. Mm, Ja, jag har tittat på brittfilmer Jag var och tittade på Mästerskapet mm -hmm. Har ni talat om det? Anje? Det är en brittisk film Om en uh, Autistisk pojke som är Väldigt duktig på matte okay. uh, Och uh, Hans pappa är död och han tycker egentligen Inte om sin mamma Det är <laughs> lite hemskt uh, han uh, såhär, vill bli med i typ matteolimpiaden eller någonting uh, Och han åker på läger i, matteläger i Taiwan Och försöker umgås med andra människor i sin egen ålder Vilket går så där mm. Och han blir lite kär um, Det är en sån här väldigt gullig uh, brittisk film um, <hör> Den är baserad på en dokumentär som den här regissören Morgan Matthews Som man har gjort. Om Jaha. autistiska underbarn. Jag ser lite plus och minus. Det sa plus skådisar. De var väldigt tyktiga. Den var väldigt styggt filmad. Och ärlig. och Finnar har jag skrivit. Jag tycker det är härligt när man ser tonåringar. Som inte är så här supersminkade. Ja det är bra. <laughs> Faktiskt. Faktisk. <laughs> och jag grät. Så jag antar att det, det var bra. Mm. Eller jag vet inte. Jag... jag Jag gråter ganska ofta på film Om ja, man gråter till en film så är det svårt att sätta betyg sen tror jag ah, alltså, För då har du verkligen i tag i ah, Ja jag, jag vet inte jag, jag, Som sagt jag gråter väldigt lätt ah, När jag tittar okay. på film så det kanske inte är så uh, Den är uh, uh, Alltså det handlar ju i stort sett om liksom hur, uh, hur man, som, När man har Någon lite sociala problem Hur man liksom tar tag i verkligheten Jag tyckte det var, lite, det var lite små och tråkigt slut. Mm. Och det var en av birollerna som var så mycket bättre än själva huvudrollen. Jag hade hellre tittat på film med honom. Ja. Ja. Och det är lite. Mm. Och så har jag sett, måste alla indiefilmer ha samma musik? Ja, det alltså, du är den där lilla pianoslingan. Jag vet inte, det är någonting så här, Lite halvsång, halv halvpepp. Mm. Mm. Och det kändes som att det var exakt samma på, jag tittade på någon trailer precis innan som var exakt samma musik. Alltså, okay. jag vet inte, det är lite tråkigt så. Men, men. Ja, det är väl tråkigt om de inte kan variera sig. Nej. Men, ja. Då blir det inte så indie längre kanske. Nej, kanske inte. Får du något betyg? Uh, jag gav den en uh, pi av fem. <laughs> mm, snyggt. <Ja>. <laughs> tack, tack. Ja, <laughs> ah, typ. Mm. Men den är värd att se. Lite gulligt, om man gillar sånt. Mm. Jag har sett Godfellas. Eller Goodfellas. Goodfellas. Goodfellas. Varför ska alla bra filmer vara så bedrövligt långa? <hör> <hör> ja, jag vet inte. Men så bedrövligt långa är det är typ 2,20. Ja. Ja. <hör> jag har faktiskt inte sett den nu. Men den, den är på min lista av saker jag måste se. Mm. Får se här vad Per säger. Ja. Skådespelaren som spelar Henry, Henry Hills är väldigt lika. De spelar en ung och en lite mm. äldre. Det är kul när de lägger manken till sånt. Mm. Frun frågar hur mycket pengar hon till att shoppa. Eller, frun frågar om hur mycket. Om pengar till att hoppa. Mm. Karen frågar om hur mycket. Frun visar mellan tummen och pekfingret hur mycket hon vill ha. Mm. Det var lite kul. Liksom en stor bunt då vill mm. här Och så blir man lite paff i slutet när de river en vägg. Och eh, till film det här och Så var det den fjärde väggen? Det var det. Okay. det var den Det hade man inte väntat sig. Jag kommer inte att ha inte ihåg faktiskt. Nej. Och så var inne och tog gangstergenerator-namn. Ja. <laughs> och mitt blev Alphonse Screwball. <laughs> <laughs> <laughs> Bra, men inte märkvärdiga den andra. Aha, okay. Och så kör vi lite IMDb-kuriosa. Mm. Martin Scorseses mamma, Catherine Scorsese, spelar Tommys mamma. Scorseses far, Charles Scorsese, spelar fången som har för många lökar i tomatsåsen. Mhm. Mm Det är lite dumt att säga efternamn här för du vet vi ju redan. Mm. Vi kan gissa i alla fall. Ja. Tre av fem råttor till Godfellows. Godf mm. mm. Kallar det alltså. Ja. Jag minns det som bättre, men det var länge sedan jag såg det. Eh, jag har sett The Water Diviner från 2014 av Russell Crowe. med Russell Crowe och Gar <laughs> Kurylenko, med mjuka. Och fan, ni hade rätt. Ja, jag tänkte säga det att ni kan lyssna på förra avsnittet med Fanny för hon sa. Precis som jag tyckte. Mm. Det var en eh, klockorin två fem, eller fyra tio. Så jag, jag säger inte så mycket mer. Lyssna på förra avsnittet. Mm. Det är inte värd att prata så mycket om. <laughs> så du ska inte prata. Ja, så, okay. Då får du gå över på en till. Ja, eh, jag kommer till den filmen som jag tror är min nya favoritfilm. Mm. Jag tittar på Mad Max Fury Road. Den var bra. Jag har alltså, inte sett den än. det är min nästa film på listan här också för jag Fyra. underbar den var. Jag, jag var... har hört ett litet rykte här nu att det var någon, någon bloggare. Mm -hmm. Någon uh -huh. ja, eller någonting som ja. har, det här är ju bara vad, vad, vad, Vet du vad de sa eller jag kommer inte ihåg riktigt. Alltså det var någonting för att, ja det är så att det, den, har, den har tjejer i sig som ja, är väldigt bra skrivna om man säger uh -huh. så. Och och de hade, det var det någon snubbe på någon ja på någon mansblogg. Som man, hade blivit jättearg och skrivit någonting om att, ja, om att det var feministisk propaganda. Och att Tom Hardy var... Att han inte var en riktig man. Mm. Ja, det var jättetumtigt vad det? Alltså, ja. Och att just det, att man inte kunde... Det var någonting om att nu kan man inte titta på film längre. För nu har tjejerna tatt över det också. Mm. Eller, ja. Det är också jag. ja. precis. Ja, De är, här, det är steg, ett, steg, ett projekt allt. vi har det, mm. <laughs> det går fram Men det är ju coola hur Man saknar i filmer mm. Tack, ja, jo, det tyckte jag med Jag tycker för att uh, Charlize Theron, som jag heller inte kan tala hennes namn Charlize, äh, tror jag. Charlize, uh, Hon är ascool Hon har så här, bara en arm mm. Och har byggt någon sån här Romital, Ja, eller? precis, det är jättehäftigt Och uh, hon kör bil Och är äh, det är tufft. Uh, men ja, jag hade jättesvårt att komma på något dåligt om den här. Uh, en, bara en pyttelitet detalj som jag tyckte var lite töntig var precis uh. första scenen när han i den där ödlan. Uh, ja, okej. Okay. Det kan jag hålla med. Men uh, ja, annars... Jag vet inte Ska vi säga någonting vad det handlar om, eller? Uh, ja, uh, du kan ta uh, det. Uh, <laughs> uh, det är ju då Max Rokatansky som i de andra filmerna, fast det är Tom Hardy nu då. Eh, som är en av få överlevande i eh, Wasteland kallar de det, mm. i Australien där det råder brist på det mesta framförallt bränsle är det väl de vill ha åt till sina mm. muskelbilar eh, han blir tillfångatagen i en kort biljakt i början där och så blir han släpad till um, The Citadel kallas det va ja så var det det hette. det, var det jag inte kom på det <laughs> kom ihåg det och där vill de komma åt hans blod För det var mm. helande effekt för någon sjukdom som sprids där. Så han blir en blodpåse till en um, warboy där. Uh, sen så ger sig hon uh, Charlisterons karaktär ut som heter... Um, nu tar jag alltid hjärnan här. Men, Imperator Furiosa. Just det. Hon ska köra iväg med en stor, um, jättestor lastbil och hämta ammunition och uh, bränsle. Men hon avviker från en annan gömd agenda för att bort värdefulla grejer från sittadel. Och det mm. märker de ju där då så de ger sig efter henne och på det, då halkar Max med på en bananskal där. Ja. Som, som bara som blottas <laughs> <laughs> det... De spänner fast Men... honom på bilen och ja. Ja. Läng... Ja. som någon så att säga sjöjungfru på ett skepp typ mm. och så bara hänger han med. Det mm. Och det jag sett på trailern. Och trailern verkar så över, eller alldeles för mycket, mycket hela tiden. Det är ja. väldigt mycket hela tiden. Men det funkar? Men jag tyckte det funkade. Alltså jag har nog inte tittat på en... Alltså det var länge sedan jag gick på bio och inte tänkte på något annat någon gång liksom. Jag var helt mm. inne i det och det är, bara, det är ju en himla fart i allting. Det är bara... Alltså, ja, det är den första scenen som är lite lugn och stilla och sen efter det så är det bara pan på hela tiden. Mm. Och det är liksom, de stannar ju inte, alltså det är ju bara en jättejakt ja. i stort sett, alltså genom hela filmen. Och det var vid något tillfälle, så här, typ efter kanske två tredje delar av den så blev jag lite orolig för då kände jag så här, shit, hur ska, de, hur ska detta ta slut? Det, liksom, det finns inget slut, jag ser mm. ingen ände på någonting. Men de lyckades vända på det och få det till någonting jättehäftigt, alltså... Och det är så, här, det är så konstigt. Jag har, nu har jag faktiskt inte sett de gamla Mad max men eh, jag köpte allting från första början. Alltså det är ju jättelöjligt allting. Det är ju... <laughs> ja, alltså det är ju det, det sprutar eld från gitarrer. Ja, det är en sån grej som absolut inte borde funka egentligen när Nej. han står och spelar e el med hundra högtalare bakom ja. sig och sån. Det, så, det är en sån <coughs> sak som inte skulle funka i någon annan film, men på något så lyckas han och... Ja, jag vet inte hur det lyckas. Och det blir ju någon sån jätteäcklig snubbe med typ, han har så här. En väldigt tjock äldre man som var skjutta på sig, ganska snyggt klädd, men så har han så här mm. hål för bröstvårtorna och typ Några kedjor som hänger mellan. Och det är jättevibril. Alltså, det är så sjukt äckligt, men. Alltså, det funkar. Jag vet inte hur, men det. Ja, alltså, jag hade så sjukt kul att titta på det. Så det var. Det var fantastiskt. Är det en biofilm? Ja, ja. ja, ja. definitivt. Och jag såg den i 3D faktiskt och den... okay. det var bra 3D ja, det vågade inte jag mig på. <laughs> Nej, det är väldigt varierande med 3D. Jag tyckte ja. det var dålig 3D i Avengers till exempel. Men den här var bra. Okay. Men du, detta var, jag läste också att detta var typ 80% av alla effekterna var riktiga effekter. Och att de okay. bara hade använt CGI till att typ en, ja, hennes arm och så. Sandstormen gissar jag var CGI. Det var inte så mycket tydligen. Alltså visst. Jo, alltså, jo, alltså, hela målningen. Alltså, så här, jätte... Men det var ju mest typ så här, bakgrund. Hennes Aha. arm och typ ta bort äh, stuntlinor äh... och sånt. Eller? Precis, exakt. Ja. Så det mesta var tydligen ganska mycket vindmaskiner. Och... Mm -hmm. Så det är häftigt att det fortfarande gör så. Ja, sånt är lite kul när de går tillbaka. För det blir lite mer detaljerikt. Ja, det tyckte jag var lite dumt med Avengers. Jag tyckte den var lite för data. Ja. Ibland, äh, det var jättebra specialeffekter, tyckte jag, i, mm. i Mad Max. Jag hade ett ledord här och det var vansinnig. <laughs> det är alltså, den är, <laughs> det, vansinniga karaktärer, vansinnigt snygga effekter, vansinniga stunts, vansinnig action. Allt. Mm. Sen så är det läst lite kul, folk som har twittrat om att Max är den enda som inte är Mad. <laughs> I stort sett i den här. <laughs> ja. Men det är ju... Det, ja, det är väl lite... Jag vet inte, det är kanske lite det som är grejen, eller... No. För de borde dra på om det till bara Max. Ja. <laughs> Max <laughs> Men, Potta. Max Potta. <laughs> Utan gamla barn. Ja, Max blod på sig. <laughs> ja. Men eh, jag var ju i Gräsdor på Ernis filmklubb förra veckan och såg eh, första Mad Max. Mm. Den var var Den var 80 minuter typ. Ja. Och kändes Nej. som över två timmar. Ja. Ja, mm. Mad Max Fury Road är Exakt två timmar och känns som 80. Högst. Ja. ja, det var det går snabbt. Det går väldigt snabbt. Ja, jag, jag förstod inte riktigt. Jag fattar inte riktigt hur de, hade, hur de lyckades få första Mellmax att känna så lång. Nej, det <laughs> inte heller riktigt. Eftersom det blev kortare än alla andra filmer som de görs nästan. 80 minuter är ju nästan inga. Okay. Jag jag tror, kan jag räknas det fortfarande som en långfilm om det är 80 minuter? Ja, det är jag tror Bär det. 70. Jag... eller 70? Är... Jag vet inte vad gränsen är riktigt, men det är, det är ju... Ja, det kan nog vara 70 eller något sånt. Okej, okay, okay. Men vet. Eh, mm. är, är det värt för mig att se de gamla filmerna? Jag tycker egentligen inte. Ja, andra filmer Att bra. Ja, tvåan är ganska Och den påminner på på mest om Fury Road också. Okej. Okay. Fast mycket mindre skala. Ja. Vad får den för betyg? Är den 10-10 eller 5-5? Jag, ja. uh, jag, jag har den 5-5. Går är det va? Ja. Jag har 8 av 10. Jag har skrivit det i andra filmer idag. Men, eh, <laughs> den har 8,8 på MWD. Den ligger ju på plats 20 eller något nu på ja, topp De har ändrat ganska bra där på GVD-toppen tror jag. Mm. Mm, så, ja. Absolut en rekommendation. Att ja, självklart. Det. Mm. De måste släppa sig i det Det mm, tycker de är. Ja. Ja. Det är. Det är nog inte så kul att se den på film hemma. Alltså, man ska nog inte vänta utan kan man se den på bil? ska man ju göra det, ja. Eller får man eh, köpa blu ray som sitter väldigt, väldigt, väldigt nära till den? <laughs> ja, det, det går ja, det kan man ha. också ja. <laughs> Har du sett mer eller? Är det jag? Det är du nu. Det är det är du. Jag. Just det, ni pratar båda två samtidigt. Ja, det känns så. Dömdömare 2 har jag sett. Från Oof. 2014. Ursch, eller jag, vet inte, det jag har faktiskt inte sett någon av dem, först jag första måste vi se. Ja, det är jättebra. Oh. Okay. 5,8 på EMDB. Av bröderna Ferrelli. Ja, det är de som har gjort den. Här, precis. Mm. Ja, med Jim Carrey och Jeff Daniels. Oh. 20 år efter Harry och Lloyds stora äventyr nu är det nu dags igen. Mm de Två togstolarna ger sig iväg för att leta upp ett barn som de inte har sett på länge ihop med att få med sig en djure tillbaka. Jaha. Okay. Och den hade jag absolut inga stora förhoppningar för för man Nej. har hört att den har varit bajs kanske mm. man kan säger, men dålig. <laughs> och sen när besök, Lloyd besöker ett eh, sjukhus mm. för Harry att sitter där. Och han sitter med den värsta minen i rullstolen. Han ser riktigt rolig ut faktiskt. Jättestort skägg och sånt. <laughs> Den senare har jag sett i trailern, va? Ja, det har man gjort. Mm. Och det syns ju att de har åldrats som skådespelare. Mm. Men det är då den, han har dratt ett practical joke va, i 20 år, eller? Nej, 20 år. <laughs> <laughs> bara låtsas vara mental eller? Ja, så mm. han har ju töm, torkat blöjor och <laughs> ståbipåsar. E, småskämt och roliga. E, vissa kanske var lite väl för mycket, om man säger Mm. Lite sämre än ettan, och som var jättelänge sedan man såg. Ja, man kanske inte kan... Jag vet inte. Man kanske inte håller idag. Jag vet inte. Nej. Men fortfarande helt okej okay var den här, tycker jag. Mm -hmm. Filmen släppte 20 år efter originalet. Mm. Och det var länge sedan. Det var riktigt mm. länge sedan. Oj, vad gammal man blev. Japp. <laughs> Sju av tio stinkeroos till dumdummare två. Och det var ju mer än vad jag trodde. Det är det högsta betyget du har gett idag. Ja, och det är ju... Ja. Okej. Okay. Jag har inte sett första. Det är inte, alltså, det är inte riktigt min sorts humor. Så... Jag kan förstå det. Ja, det måste, man måste ju ha en väldigt speciell humor. Mm. Det är det ju. Ja. Uh, är det jag? Mm. Jag har mm. sett Ex Machina från 2015 mm. av Alex Garland. Mm. Med Alicia Vikander, Domna Gleeson och Oscar Isaac. Jag såg att ja. uh, Olsson hade sett den också. Mm. Så nu var det efter... Ja, det var nu efter avsnittet. vi pratade om det förra... Mm. Eh, Alex Garland, han har just varit manusförfattare eh, och jobbat med Danny Boyle på 28 dagar senare och Sunshine, till exempel. Som jag gillar väldigt mycket båda två. Mm. Eh, den här X-Machina, handlar om en kille som jobbar på ett dataföretag. Heter är inte X-Machina? Jag tror det är Machina. Ja, det är alltså latin det här egentligen. Jaha. Den betyder ju i lådan, tror jag. Jaha. Jaha. Deus X-Machina är ju ett sånt latinskt uttryck som betyder guben i lådan. Jaha. Mm. Eh, i alla fall eh, vart var jag? Jo. det, var en, det är en, en grabb som spelas av eh, Donald Gleason som jobbar på ett dataföretag han vinner en intern eh, tävling Det priset är att få träffa chefen för företaget oj eh, det borde så han... vara förlorarens roll <laughs> ja precis <laughs> så han flygs ut med helikopter ut i ödemarken till, eh, en, till hans eh, hus då Som också är en toppmodern uh, forskningsanläggning. Mm. Därför, det det. Han, ja, och därför han skriver på några, så, här, papper och grejer om att han inte ska få avslöja vad som pågår där. Och sen då får han se vad han jobbar med. Och då jobbar han med någon, en, en ja, väldigt högt utvecklad artificiell intelligens. Mm. Det känns lite vanligt S tema nu för tiden i filmer. <laughs> ja. uh, och den här, det är då en robot som spelas av Alicia Vikander. Han ingår i ett experiment där han ska försöka... Han ser ju tydligt att det är en robot, men han ska ändå se om man kan bli lurad att den här har äkta känslor och sådär. Mm. Och så får det lite intressanta vändningar och sådär. Oscar Isaac spelar extremt bra i den här filmen. Domna Gleason är en person som jag har haft lite svårt för. Mm. Men nu har jag sett den här och sen har jag sett Frank ganska nyss. Och i dem tycker jag han är rätt bra. Roboten så... Frank? Nej, Nej. Det var inte den. Ja. Det är den här om ett band med en sångare som har en stort uh, ja, ja. papier-marché-huvud som spelar <laughs> som Makin Fassbender. Mm. Ja. Uh, vad ska jag säga mer om det här? Stämningsfull bra effekter bra musik. Frågan är om man ska se den på bio eller inte. Mm. <laughs> ja, det, är, det går ju tyvärr inte. Det är helt ofattbart att, de, att SF tyckte att den höll för låga Låg standard har, de, för... har de tagit... Eller har de inte den? Nej, de, har ju, de valde inte visa den på Biosverket för att den höll inte standard. Men ja, för det var ju trailers för den, va? Ja, men då visar de inte den. Det var ju Nej, de kanske tog beslutet sista stunden. Eller något, ja, för, för jag såg den på... Eller jag såg trailern på den och tyckte att det verkade väldigt intressant, men mm. okej. Okay. Så den släpps ju på... direkt till DVD eller Blu-ray. Mm. Okej. Okay. Ja, det är många som har pratat om den som har hört. Mm. Det Det är lite synd att Alice, vi kan du? Att man inte liksom, visar upp det. Ja, det är konstigt. Jättekonstigt. Ja. Hon spelar också jättebra i Hon är väldigt duktig. Mm. Jag trodde faktiskt hon var dansk först för att jag såg... Vad heter den? den? den. En kungliga färdighet ja. så. Ja. jag såg den först så jag trodde hon var dansk. <laughs> Sen så kollade jag mm -hmm. upp dig. Ah! Hon, hon pratar danska i den, eller? Hur är det? Ja. Mm. Så att... hon äh, är dyktig. Mm. Mm. Uh, Vad ska den få? En åtta och kanske? Ja, så pass. Ja. <laughs> ja. Den ska försöka säga snart. Mm. Det tycker jag. Har Logis något mer? Uh, ja, jag har um, jag har en serie. Mm, något det jag gillar. Uh, jag tittade på Peaky Blinders. Mm. Om ni har hört talas om den. Sett jag har en sett eh, nästan två avsnitt. Nästan två avsnitt, ja. Det är det... bra, men jag har liksom inte haft... Ja, nej, jag... <laughs> uh, för den kom ut på Netflix ganska nyligen, mm. tror jag. Första säsongen. Uh, det är, handlar om... Det är år, vad ska jag säga, 1919 i Birmingham, England, precis efter första världskriget. Jag eh, skulle ett gängbråk, kommunister, IRA och The Great War. Det är Cillian Murphy, mm. eh, som jag har haft ganska svårt för innan. Uh -huh. Tyckte att han har varit lite creepy. Ja, Men, kanske det. <laughs> jag vet inte om det så att han har spelat väldigt creepy roller. Skeptro. Ja, jag vet inte. Det, det är någonting med honom. Men nu, det här rollen är... Han är jätteduktig, helt fantastisk. Han har lite speciellt utseende. Mm. Ja, det kanske är det. Det kanske är rent. <laughs> det kanske är lite ytligt så. Han spelar i alla fall Thomas Shelby som är... Som tar över sitt gäng. Alltså han har något gäng som heter Peaky Blinders. Då. Jag har också fått lära mig att Peaky Blinders är de här gubbkepsarna som de har på sig. Mm. De heter nämligen Picky Blinders och de har så här insydda rakblad i dem. Ja, just det. Uh, så det är ganska mycket slagsmål. Jag har skrivit uh, Downton Abbey för oss som gillar blod och whisky. <laughs> <laughs> jag tycker man skulle kunna säga att det är ett brittiskt boardwalk empire också lite, va? Ja, ja det kan man säga. Det säga. Jag är, älskar ju så här, dialekter och, mm. alltså, och sånt. Och det finns ju massor av. Uh, den är väldigt, väldigt snyggt filmad, härlig dekor. Uh, och det är en ganska så här, intressant epok som man inte vet så mycket om. Så det tyckte mm. jag, första världen, känns lite som man skit i det. <laughs> ja, och det kan vara det väldigt kul. Uh, jag tyckte att den, de första avsnitten, speciellt det första avsnittet, tyckte jag var lite så här. Uh... <laughs> alltså, det, var lite, det gick lite långsamt, jag visste inte riktigt om jag skulle tycka om det eller inte. Mm -hmm. Men det blir bara bättre och bättre. Och i en serie måste man se några avsnitt för att... Mm. Ja, det är bara sex avsnitt i detta. <laughs> och det är ju perfekt. Ja, det, är det är en brittisk sex... grej att köra sådana ja. korta säsonger. Det är jättebra ja, tycker jag. Det är... Så det är sex en avsnitt. Första säsongen ligger på Netflix. Det finns två än så länge. Det kommer en tredje i år. Mm. Så om man, har... om man inte har så mycket att göra och inte bara titta på en film... Men inte vill titta på en hel, jättelång serie- så är det väldigt bra, tycker mm. jag. Jag är sugen på säsong två med Tom Hardy. Ja. Visst nu inte det? Nej. <laughs> nu är jag väldigt sugen. <laughs> <laughs> ja, just det. Jo, det hade nog varit någonstans. Ja, men ja. Oj, mm. nu är det. Men det är ju säkert det, innan den kom till Netflix i alla men... Ja, men... Mm. Det tror jag blir bra. Ja. Ja. Jag gav den där, eller ja, jag vände... Oj, nu är det någon som bank... Uh, Jag, jag har lagt fyra av fem raktblad. <laughs> ah, Nackligt. Mm. Uh, jag har sett ett task. Jaha, från 2014. 5 av 5 i EMDB-betyg. 5 av 5. 5,5 står det. Då var det under att det nya betyget på EMDB. Av mm. Kevin Smith. Av Kevin Smith. Genesis Rodriguez. Haley. Joel Osment. Han är. Ja, ah. mm. Han som har mm. växt allt utom ansiktet. Ja. <laughs> och Jastin Lång. Nej, ja, det mm. ah. hans bästa vän och podcastmedvän mm -hmm. mm. Ja. försvinner i Kanadas skogar. Du som inte ut och reser just Nej, det stämmer. sig en ung man ut för att, med sin väns flickvän för att leta efter honom. Mm. Snälla, kan du dansa det? Är de snälla? Jag tror det. Jag tror att jag kan dansa det snälla. Ja. Ja. I... om man kollar på bowling för Columbine så är de ju mycket snällare än American <laughs> ja det är de, och, men i South Park är kan vi inte det va? nej just det ja. mm. Mm. då är det ju de som ställer till allt men de kanske är snälla om man inte är amerikan eller? ja det kan <laughs> ja, vara grym stämning i början i alla fall mm. och var lite seg men alla sitter och pratar vid ett bord hur länge mm. som helst och stämningen är när man växer och växer och växer mm. okay. men sen ballar du nu fullständigt <laughs> ja jag vet vad <laughs> var den om <hamnar>, ungefär <laughs> ja <laughs> Har du sett den här? Nej, jag det handlar inte om? Nej, men berätta. Ja, det är en gammal gubbe som hade en vän i en valros. Så han försöker bygga sig en ny valeross Av okay. Justin Long. <laughs> <laughs> mm. Mm. Mm. Oh. Okay. Den här är filmad på 15 dagar. Kevin Smith och Johnny Depps döttrar spelar i snabbköpskassörskorna. Mm. mm. Harley Smith, det det? tror jag heter. Okay. Jag har lyssnat på Kevin Smiths podcast en del, av, tror jag Vi ska prata om. Väl uh, Babylon. Tusen, Babylon. Tusen podcastar. Mm. Ja. Den här får en av tio <laughs> ice till task. En av tio. En av tio. Den var så dålig. <laughs> mm. Jag har lite svårt för Kevin Smiths filmer. De är, de är intressanta, men det brukar vara någonting som inte riktigt uh, funkar för mig. Då. Jag tyckte de första var bra. Men ja. sen har de gått ner för lite. Mm. Mm. Ja, um, nu har jag bara en grej kvar som jag såg häromdagen. Det var en um, VICE-dokumentär. Okay. Med V, alltså inte med mm. B. Um, <laughs> det var, den var bara 20 minuter lång. Jag tror jag, lång, jag vet bara. avsnittsnamnet. <laughs> <Men kan laughs> VICE-dokumentär. <laughs> um, 20 minuter lång var det, något som finns på Youtube. Den heter UK's Scariest Debt Collector. Det handlar om en kille som har suttit inne i många år. Han har, han har liksom jobbat åt gäng, eller nästan maffiaaktiga grejer har han har jobbat med. Och vajs brukar vara lite roare. Ja, verkligen. Men här har han då försökt att få ett legitimt jobb. Men då har han liksom hamnat lite i gråzonen han jobbar med. Och som debt collector det är alltså att samla in skulder. Så då är han frilansare och låter folk anlita honom till detta. Och så har han två riktigt skumma personer som han tar med sig. Så, ja, de behöver ju de inte göra så mycket. De, de skrämmer ju dem bara genom att visa sig. Ja, Men, ja, den är väldigt rå. Och det är väldigt, väldigt, väldigt speciella karaktärer med den här. Och enda nackdelen med den är att man i slutet vill veta mer och vill se mer. Ja. Så det... Ja. Vice är ju väldigt intressanta dokumentärer så det är ju inte bara den här man kan tipsa om där utan det finns många fler. Ja. De, de, har du sett några eller? Ja, de filmar ju någon som åkte till Nordkorea. Ja, den är så bra. Den är lite längre också för mig. Ja. Den är riktigt intressant. Ja, de har massor roliga. Mm. Sådana som ingen vågar ta i betong, det, det tar de ju. Mm, mm, ja, absolut. Ja. De har ju besökt griksäror äh, i... Och, och, och, vad händer? Tappar pennor. Ja. <laughs> mm. Så den, den är bra. Mm. Vad heter den Den heter UK's Scariest Debt Collector och det är en vice dokumentär mm. Om jag inte sa det förut. Utan B. Utan B. Ja. Har du med om Ja Jag har en, en liten kort. Jag tittar på Blade Runner på bio. På bio? På bio. På bio. Vad ja. Kul. Ja. Mm. ja, det var lite häftigt. Jag hade faktiskt inte sett den innan. Eh, och det var lite kul. Jag lyckades få sista och enda biljetten kvar eller så, det var, jag gick in på bio och frågade, hej finns det en biljetter biljett kvar? Och han bara, nej, eller ja det finns en så mm -hmm. sa, ja men den kan jag ta och Han bara, ja, fast det är bara en Jag bara, ja, det är bara en <laughs> Så det gick jag det gjorde i fredags kväll Vart var detta då? Detta var på äh, Roy's bio i Göteborg mm. äh, Lite gammalt mm. brukar de äh, i Anderssons bio Det är Men det heter Roy. Den Bio Roy? Det heter Bio Roy. Den heter det nog varför det den. Mhm. Är inte det? Är mm -hmm. ente, ente Roy Andersson så, eller? Är det inte det? det osynligt. Ja, förstår samma. Vi brukar de visa gamla filmer. De gör tydligen det. Alltså, jag vet inte om detta är någonting eh, som de gör ofta. Men de visade den här fredag och lördag. Och det känns som att det är sånt som de skulle kunna göra lite då och då. Jag vet att de har så massa skräckfilmsnattbio ibland. Mm -hmm, och, vi bor ju för lite just Gustav. <hålland> ja. Eh, så att eh, det var lite faktiskt. Ja. Eh, <hålland> <hålland> Men eh, ja, jag jag, vad tyckte jag om den? Eh, jag trodde, det var lite. Här, jag kände att den var, den var bra, den var häftig. Uh, men jag tror att jag hade tyckt mer om den Om jag hade varit typ 13 uh, För det var då jag var med inne i sådana här filmer ja. mm -hmm. Och nu så Jag vet inte det var alltså jag lite Musiken var bra karaktärerna, Det var jättebra skrivet Jag tyckte du om Tears in the Rain monologen Av uh, Rutger Hauer men, men alltså, Det var det jag Satt och funderade på Men jag bara, vet ju knappt Jag kommer inte ens ihåg det så du jag... du Rutger Hauer uh, karaktär Nej, alltså jag... Det är ju han den vithåriga ja. skurken. Jo, det kan ju inte ha... När han det kan spoiler ta väl... dör. Ja. Oj, nej. Så säger han med um... någonting och så rinner det vatten. Ja, just det. Ja. Just det, det gör. Det är tydligt något uh, improviserat som... Jaha. Uh, Ja, Jaha. Nej, men jag gillade honom det han var jättehäftig. Alltså det var väldigt uh, intressant att ha en så pass... Alltså, han är, det är liksom det att han är så hemsk, men man förstår ju fortfarande honom på något sätt. Ja. Alltså, och det tyckte jag var, det var bra. Men eh, som sagt, jag tror att 13 Louise roiser hade uppskattat detta mycket mer. <laughs> uh, musiken var väldigt bra att skriva med. Mm. Har du någon speciell uh, musik? Av Evangelis? Ja, alltså. Det var det var satt på slutet och bara vänta, jag har hört det förut. <laughs> har du någon speciell <laughs> slingare vill höra? Ja. Ah. Ta den som är på slutet då. Ja. Jag, jag håller ju den som en 10-10-film Okej okay. <laughs> Och jag var inte 13 här sådär Ja Jag var kanske äh, 25 Ja Vad <laughs> fick du en flytning för dig? För dig. Oj, äh, jag har faktiskt inte sagt något Jag Nej. tror att äh, Jag vågar inte säga någonting för jag vill nog se den igen faktiskt mm. uh. ja, Det behövs absolut inte Ja. Jag, jag vet inte om det är min, min... Förstod du slutet? Nå Ursäkta, jag hör knappt någonting nu. Jag vet inte om det är jag eller... Det, det skogar väldigt mycket. Aha, aha. Förstod du slutet? Ehm, förstod jag slutet? Ja. När de... Ja, precis när de sista scenen. När de sticker ifrån ehm, Eller vad... Nej, precis. Alltså sista bildrutan typ. Det kommer jag inte <laughs> ihåg så antagligen inte. <laughs> Nej, För det avslöjar ju en stor grej. Jaha, ja. Okej. Okay. Då måste du se den Nu ska jag inte gå med. Jag har sett ettor och nollor. Mm -hmm. Gangster. TV ah, mm. två delar. Svensk gangsteri-serie i serie, två delar. Mm. Göteborg. Mm. mm. okej. Okay. Ja, den var rätt bra tycker jag. Mm. Lite otäckt slut. Ja, När ryssarna gör sin, sin sak. Ja, ah, just det. det är väl lite för mycket kanske. Mm. <laughs> nu är jag klar. Yeah. Ja. är med. Hör du det med Louise? Hur du, du oss bättre? Uh, ja, jag vet inte. Det får vara så. Ja, mm, okej. Okay. <går> jag har inget med. det är klart. Aha. Då går vi på flickchurch då. Det är vi. Och du vet ungefär vad det är? Uh, ska vi välja? Ja, får två filmer och så väljer vi vilken vi tycker är bäst. Okej. Okay. Och då är första duellen Inception mot 28 Days Later. Inception. Jag väljer den andra faktiskt. Ja, ah, det här är svårt, men jag tror faktiskt jag säger 28 Days Later med. Ja, jag gillar zombies här. Ja, oh, där okay. har vi en bra låt. Där kör du <laughs> här på. Det är Många musikklipp på den också som, Men det är ju inget Nej, det är ju bara roligt mm. eh, Ja, det blev blir, det blir 28 days ja. mm. Mm. Eh, Nästa är Transformers Revenge of the Fallen Mot Back to the Future Back to the Future? Ja, Revenge ja. of the Fallen är tvåa Det är tråkigt <laughs> <laughs> Eller vad säger du Louise? Ja, oh, Back to the Future yeah. Bra Ah. Då har vi Minority Report mot The Lord of the Rings and The, the Return of the King. Den här är lite svår faktiskt. Mm. Jag säger Lord of the Rings. Jag, jag håller med Louise. Ja, ah, jag, jag, jag hakar på. Vad mm. <laughs> jag, jag skrev? Jag, första avsnittet, då pratar vi om den här. Nej, uh... vi spoilar lite så skrev det i avsnittsbeskrivningen. Uh -huh. Och jag skrev Return If a King. Aha, return If a King. Yeah. <laughs> mm. Då har vi Pretty Woman mot Speed. Jag har faktiskt inte sett speed. Fury Road är lite som speed fast i öknen. Okej. Okay. Kan vi se. säga. Ja. Eh, men då är det jag och Per som får battle här. Mm. Har du tänkt på om man ser Pretty Woman baklänges? Vad elakannes? Ja, <laughs> <laughs> ja det har jag Det kanske jag har sagt här redan. Ja, jag tror det. <laughs> jag säger speed ja, jag. säger också speed. Mm. Är Pretty ja. Woman bra? Ja. Jag har också sett den. Vad är det du varit i stycken? Ja. Alltså, det är det väl. Det är väl uh. en av de bättre feel-good-80-talsfilmerna, men den är väldigt skummig egentligen. Ja, inte med skumm. Då har vi nästa här, det är alltså Shrek mot The Lost World Jurassic Park, eller Le Monde Perdu Jurassic Park. Alltså nu läste jag från posten så nu var det <laughs> Shrek. Ja, ah, jag är med på Shrek. Ah, ja, precis. Uh -huh. ja, där är jag med Det enda snygga i Lost Worlds är när de små dinosaurierna springer i höga gräset. Det är alltså jäkla och ligger, är det och ligger på glaset. Nej, det är det där hon ligger på glaset? Nej, trean. Som inte jag har sett, men jag vet om. Ja, det är en enda snygga trean här. <laughs> Då har vi Scary Movie mot Mission Impossible 2. Scary Movie? Jag någon... Nej, jag säger Mission Impossible 2. Jag tror inte jag har sett, jag har nog bara sett Scary Movie 2. Så... <laughs> mm. Gå på tvåa linnartan? Ja, men det ska ju bovinna. <laughs> ja, ja, det är det. Jag är helt rättig. Jag säger Mission Impossible 2. Ja, det här blir ju svårt. Vem av Geto? Det är nog du. Men varför vill du säga Mission Impossible 2? För att den är bra. <laughs> Vad är det som händer i tvåan? Vilken är det det? Ja, vad händer det? <laughs> ja, kan klar, Men det finns det är... ju någon scen i någon kyrka där när det flyger över och de skjuter och har sig av för mig. John -who, I Who, och för sig. John Who? Aha. John Who? Ja, -who. -who. <laughs> <laughs> ah, ta missioner på så väl två. Yes, du är så lätt att övertala. Ja. Då har vi Batman från 89 mot Close Encounters of the Third Kind. En gång till. Batman mot Close Encounters of the Third Kind. Nej, jag kontaktar tredje Ja, den är svårt också. Men jag säger Batman. Jag säger Close Encounters. Jag tror inte jag sett någon mm. oh. av <laughs> Vad? är det inte du med dig. Den uh. är ja. ganska bra, Batman. Men det, jag är det jag den Batman med, med, ge... med, vet du eller. Keaton? Ja, det är Michael ja. Keaton och Jack Nicholson. Den har jag sett. Men mm -hmm. jag har inte Men den här Den med ja, moset. Ja. Med moset, ja. Det här betyder någonting. Potatismos. Nej. <laughs> Är också du är där, inte lockad för... nu om du ser den. Jag vet inte, du... du... Ja. Potatismos och grejer. Ja, ja men självklart. <laughs> ja. Ja. Ja, men Batman tror jag är en som film som jag inte skulle gilla nu om jag såg jag den. Jag vet inte, den har ju stämningen. Men Frozen har inte den stämningen. Jo, jo. det har den också. <laughs> Fast den har ingen Batman. Nej, den har den inte. Det är många Nej, jag, jag, jag får ge med mig den här gången då till Batman. Det låter bra. Nu tycker jag den är lite bra också. Ja, tyckte, var... jag tyckte att den var hur bra som helst när jag såg den. Ja. Förra gången. För två år sedan. <laughs> Då kör vi School of Rock mot Ghostbusters. Den är Ja. Det är jätte lätt. Den är. Ja. Ja, första ja, alltså, jag vet inte i och för sig men jag tror du säger Ghostbusters. Ja, lätt. Fett ja. Ghostbusters. Ja, jo, det ser jag med. Okay, jag, alltså, jag går på skolor och efter eftersom du ändå säger Ghostbusters. Jag... Mm. Ja, det är lite snabbt. Ja, men jag gillar den. Det... Mm. Ja, men det gör jag med. Men uh, Ghostbusters har mycket nostalgi också. Ja, ja det är nog bara rosa klasen, kanske. Mm, då har vi Jay and Silent Bob Strike Back mot Miss Congeniality. Eller Miss Secret Agent, som är heter ah, Eller som det står på planschen, jag vet inte vilket land det är, Miss Detective. Oj. Oj. Vilka som kanske är andra länder som har anammat ah. engelska, Ja. nya engelska titlar med Fransmännen är väldigt duktig på att sätta skumma, eh, typ, vad heter den, eh, The Hangover. Den, bak, mm. den heter Very Bad Trip på franska. <laughs> <Okay>. Oj. Ja. <laughs> <laughs> ah. Mm. Men Jay and på Bob Strike Back, vi är inte bättre i Sverige Vet du vad inte det? <laughs> Stjärnor utan hjärnor Ja just <laughs> uh, den, kom, den gick på tv4film väldigt mycket tag Så jag såg jag den ganska med. många gånger uh, Men jag går på Miss Congeniality i alla fall. Ja vad tycker jag här Jag vet inte vad jag tycker om Jay si Det är ju Kevin Smith där med mm. Ja, Carrie Fisher också Men jag tror att jag tyckte den var rolig då i alla fall. Men du kan tycka på Sandra Bullock. <laughs> ah, <okay då>. <laughs> ja, okej <laughs> då. Eftersom du inte vet riktigt så tar vi den. <laughs> Nej men, då har vi School of Rock mot Ghostbusters. Mm. Igen? Det blir Ghostbusters då. <laughs> ja. ja, det blir samma. <laughs> ja. Och Conti. Ja, det har väldigt aldrig betövd. Ska vi köra två till eller? Vi kör två till. Mm. Eller vad tycker du? Lisa? Ja, vi kör på. Då har vi Kill Bill Volume 2 mot Hulk. Hulk? Hulk. Hulk? Hulk. Hult. Hulk med Ed Edward Norton Hulk. Nej, med Eric Bana. Ja, inte sett. Incredible Hulk heter den, det var? Ja. Ja. Nej, men jag ser ju Kill Bill Vol. 2. Ja, utan jag tvekan. Ja. Jag stöttar i det. Bra. Och så avslutar vi med Fargo mot Training Day. Fargo. Oj, ja. hur är svårt det där med? Gans, lite svår men eh, det blir Fargo för mig. Jag är lite inne på training day faktiskt. Mm -hmm. Ja, du får säga training day om du vill. Ja, vad säger, vad säger Fargo. Ja, Vi kör en träning på den nu. Mm. Det vi. Så. Så. Då kör vi veckans fråga. Mm. Apokalypsen är här. Ja, I alla fall om man tittar på Biotoppen där Mad Max har parkerat på nummer, plats nummer ett. Men också många tv-serier handlar ju faktiskt om detta ämnet. Så därför blir eh, veckans fråga naturligtvis. Vilken är den bästa skildringen av postapokalypsen? Du kan skicka ditt svar till de vanliga ställdorna. Per och Gustav väntar ivrigt, bitar på naglarna och vill veta vad du har för förslag. Och vi hörs igen snart. Nästa gång kommer nog blomman ställa frågan. Det är kul att ha ett, en samarbetspartner. Tack så mycket för mig och denna gången. Och ha en fin vecka. Hej då! Det här var en bra fråga. Bra och stämningsfull fråga. Mm. Mm. Kan vi nå dig någonstans, Louise? Twitter och... Äh, ska... Nu, nu, nu ska vi plugga oss själva här. Okej! Okay. Nu börjar det närma sig slutet. Japp. Kan vi nå dig någonstans? Ja, oj, jag ja, jag för jag har ju en blogg, konstantia.com heter den. Var kommer det ifrån? Vill du för... Konstantia är mm. mitt andra namn, Jaha. så jag heter faktiskt Louise Konstantia. Jaha. Eh, mm. <laughs> Konstiga tanta, som min pappa <laughs> <Okay>. kallar mig. <laughs> eh, ja. Konstantia.com, eh, där jag eh, bloggar eh, lite då och då. Ehm ja, vad heter jag? jag heter Lo Konstantia... Och ...på både Twitter och Instagram. Mm, mm. Uh, och det är väl det jag... ...det är väl det jag syns mm, så fint. Mm. Bra, bra. Uh -huh. Och ni når oss... ...på filmpodden.se Nu avslutar vi om du vill säga något mer. Kom på. Uh, nej, det är nog bra. Så. Tack för att jag fick vara med. Ja, ja, ja. Det är vi att tacka. <laughs> ja. uh, Facebook.com slash filmpodden ett filmpodden, ett gladsed och ett pär på Twitter... Får vi ha ett eh, tack och hej då på franska sen då, i slutet? <laughs> <laughs> ja, det vill vi ha så gott. Tack och hej! Okay. Tack och hej. <laughs> Merci, av er! Hasta la vista, baby!